Вжарює їх і накладає з боків. Причепилися. Тепер вогню, більше вогню. Помічник отчайдушно шарпає держак, рветься з міха, повітря шипить. Що робиться навколо, нічого не помічає Іванко. Піпка плинами сповзає з лоба, струмочками встікає щик, проникає за комір. Ще ніколи не було так страшно Іванкові. Навіть тоді, коли вічна віч, Сходився в лісі з воєводою, мірявся силою. Тоді над головою свистів воєводен меч, і смерть була близька. А тут навкруги свої щирі друзі. Чого ж так боязко йому? І зуб на зуб не попадає. Чого тремтять ноги? Іванко кусає губи, важко дихає, і щехучий повертається біля ковадла. Чого боязко, свою ковальську честь не хоче затоптати? Схвально хитає головою довговусий, підморгує йому якун. Добрий ковач цей галичанин. Біля порога все більше збирається охочих подивитися на небачене диво. Щось сваряться, когось не пускають, чути лайку, якун махає рукою. Не доважайте. Та ця сварка не доходить до Іванкових вух. Він забув про все і не чує, не бачить нічого. На ногу наступив ведмідь, вигукуючи біля порога мстиславий дружинник Микула, розштовхуючи натовп, і пробирається до Якуна. Той мотає головою, показує кулак, але Микула не звертає уваги на ці погрози. Хіба справді сердиться по братим Якун? В'юнкий високий Микула вже посміхається біля Якуна, виблискуючи білими зубами, які так пасують до його чіпурної борідки. Він на шпинках підходить до Якуна. Чути, розмахався руками? Якун мовчки показує на Іванка. Бачу, шепоче Микола, і прибіг сюди задля цього, щоб глянути, а вони за полу хватають. На його вітреному обпаленому сонцем обличчі дружня посмішка. І очі дивляться так лукаво, що Якун тільки заспокоєно махає рукою, сігдай, мовляв. Знову Іванко б'є меншим молотом по звареному залізу. Вона вже схожа на меч, ця залізна шматина. Швидко літає молот в Іванкових руках. Раз удар по ковадлу, два рази по мечу. Видзвонює молот. Раз-раз-два, раз-раз-два, раз-раз-два. Лівим рукавом змахну Іванко під, бо його крапельки збігають в очі. Молот танцює ще швидше. Раз ковадлу, два рази мечу. Хороше, проварилися краї. Треба їх тепер прокувати з обох боків, щоб лезо було гострим. Залізо слухняно подається, краї тончають. Іванка поспішає, поки воно не охололо, Бере ще менший молот і дрібно-дрібно вистукує. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та, виляскає у вухах. Права рука безперервно метляє в повітрі. Ось уже відкований другий бік. Можна глянути. Іванко розчіплює кліщі і кладе їх на лавку. Обмотує ганчіркою край меча там, де має бути держак і піднімає проти себе. Заплющивши ліве око, роздивляється правим. Меч рівний, треба тільки наточілі вигострити. Аж тепер відчую, Іванко, в тому надерев'яніла права рука. Міло в плечі. Він обертається і здивований подається назад. Скільки людей зібралося? Зніяковілий Іванка через силу посміхається і низько вклоняється Якунові. Спасибі тобі! Хороша кузня в тебе! І подає йому меч. Оце меч, готовий. Ще треба загартувати і держак прокувати. Якун обережно бере меч і, оглянувши його, передає Довго Той поправляє ганчірку, міцно стискає меч у руках, повертає його на всі боки. «Умілець!» – згодом стиха промовляє він. «Тобі від нас поклін!» – схиляє дідусь голову. «Що скажеш, Якуне?» «Умілець, умілець!» – скоромовкою випалює Якун і радісно обіймає Іванка. Отаких ковачів більше, мечів у руських буде багато. А мечів у руських багато, нехай ворог трямтить, вигукує Микола Іванком. Я мислив, що ти тільки мед пити вмієш, а ти мечі куєш. І від вояків поклін тобі. Микола нахилив голову аж до землі. А цей меч мені подару Іванку. Збентежений Іванко поглядав то на Якуна, то на Микулу, не знаючи, що відповісти «Даруй, даруй!» – кричить Іванкові Якун «Твій меч буде!» – обертається він до Микули «Дороблю я! Це однаково ще Іванко!» «Нема нікого з своїх, де ж вони?» «Та прийшов же сам сюди, згадує Іванко» Але нічого, що немає галичан. Такі близькі, рідні люди навколо цій новгородці. Іванку, мов кліщами тиснуємо руку, Микула, сьогодні я буду тебе частувати. За такий дарунок десять корчах меду вип'ємо. Як он лукаво посміхається. Де ті гроші в цього веселого хлопця десять корчах? Далеко сягнув Микула. Але сказав десять корчах. Нехай буде десять. Треба рятувати хватського дружинника. А нас не кличеш, питає він Микулу. Вас? Усіх кличу. Підемо, за Галицького ковача іванка вип'ємо, лукає Якун. Ти не будеш лаятися, торкає він Іванка за лікич. Лаятися? Чи не жартує Якун? Іванку не розуміє цих слів. Він радісно посміхається у відповідь. Іванко не заперечує, підемо. Нехай кличе, Микула, не вгиваючи гуркотить своїм басом Якун. Кличу, ходімо! Вийшовши з кузні, Іванка глибоко на повні груди вдихав свіже повітря. Ішов з новгородцями на торг до Медолара.